Ten aquesta entrada amb en una barraca de pedra seca, serà algo molt representatiu i una mena d'honatge a totes aquelles persones, com deia en Josep Pla, que van treballar amb l'arquitectura de l'engin i de l'austeritat. vull dir,